Simba ni miongoni mwa spishi iliyo hatarini kutoweka na kuonekana kupungua kutoka kwa asilimia 30% mpaka hivi sasa asilimia 50%. Japo sababu kubwa ya kupungua huko hazijajulikana vizuri, kupungua kwa uoto na mwingiliano na binadamu imekuwa ni sababu zinazohisiwa kusababisha kupungua kwao kupotea kwa mazingira asili ya simba kunakosababishwa na shughuli za kilimo hiyo sababu kubwa inayochochea vitisho vingine dhidi ya simba. Kwa sasa simba wamepoteza 75% ya mazingira yao asili katika kipindi cha miaka moja Sasa hivi simba wanakaa kwa nane ya mazingira yao asili na inaripotiwa kuwa wametoweka katika enchi takriban 12 za Afrika. nchi za Afrika inakadiriwa kuwa na simba elfu ishirini na kati ya hao simba elfu kumi. wanapatikana Tanzania katika mbuga ishirini na nne. ila kati ya mbuga hizo zote Serengeti dio ina simba wengi yani wapo simba 3000. Namba za simba kwa kipindi kama hichi zime drop sana kwa ile ilikuwepo kwenye simba laki mbili lakini kwa sasa hivi mambo yanavyoenda imeshuka mpaka simba elfu ishirini. hiyo unaweza hapo jinsi ile namba inavyo inavyopungua kwa hiyo kipindiki ni muhimu sana kuwalinda hawa simba kwa jili tukiendelea kama hivi kama hivyo wanapopungua kwenye kunyoo uwindaji kwenye uwindaji kama iwezi kakontroliwa lazima watapungua zaidi haya kuna maeneo mazingira yao ambao wanaishi kama mazingira ambayo anaisha yako comfortable vile vile wanakuwa wako comfortable kwa ina maanisha vewe wanaweza wakapunguza waka vewe kwamba wanaondoka wanatafuta sehemu zao za za ku za kuuza kuwinda kwao lazima tuangale kipiniki, hiki tuwatunze wanyama na mazingira kama hivo ili wanyama wetu waendelee kutrive kuwa kuwa kwa, kwa, kwa wingi